Alhamdulillahi Rabbil alamin As-salatu wa salam ala Rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ataslimen kethira Allahum jalla wa ala falandron vëtëm përti ndim dhe fali kërkojm labdata të bëkimet Allahut qofshbimu Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bifaminet i shoket dhe të gjithraqin dhe qindyekin rrugnit yuradidh dhe në fundë të kse ibo të ndërwa la zara e më dhe sad alhamdulillahi në këtë tëkim dhe dhe vazhdojmë me lene dhatë manuar që të ledzojmë hadithet të së ti ka përmbledh djetarë i njër, imam Bukhariu, rahim e Allah, në libën e ti, el edhe belmufrat. Kjo libër, sikur që e këmërmend, ka përmbledh Bukhariu në këtë libër, hadithet pejgamberit Sallam, të pejgamberit Alehi S.A. pa dhe thënje të sahabëve edhe të djetarëve në lidhe me temat e mirësillës dhe edukatës në lidhe me temat që kanë të bëjmë me regulimin e raporteve mes njerëzve e që pa dyshjumë se kjo është një aspekt i rëndësishëm që islami ka kushtu vëmendit madhe dhe të gjitha raportet e mira në shoqëri realisht fillojnë nga raporte e mira në familje Familje është bërthama e shoqëris e jo është bështi kryesor dhe kur njerëzën familje ka në raporet mira dhe kur njerëzit në familje kanë lidhje të ndërrueshme, kjo do të reflektohet pastaj në shoqëri, edhe e kundërta. Pastaj kur fëmijët educohen brenda kësaj shtëpie, kësaj familje ku ka respekt, ka dashni, ka mshirë, paty shumë se i tillë do të pastaj jetë në një përdashje edhe me të tjerat. Dhuna në shtëpi, arroganca në shtëpi reflektohet me dhunë, arrogancë në rrugë e kështu me radhë. Këtë i përmendu në takimet e kaluara, ku pasë që kemi kaluar me prindrit e me pasëtaj tema që kemi folë, ta është kemi tek e, hadithi që flasim për begatin dhe mirësin e fmiut. Por kemi thënë se edhe kjo është sprovë. Dëmë thënë të gjithë janë në sprovë. Pavarësisht a kanë fëmi apo nuk kanë fëmi Pavarësisht a i që ka begati caktuar apo nuk e ka është në sprov Të gjitha Allah gjallore i sprovën ma që u ka dhen Apo ma që nuk u ka dhen Dhe e patëm atë hadithin e miqdadit të gjatë Ku njënga të prënishmet të të E dëshirën të tjetë në kone pejgambirit a lehi sëratu a sëram Dhe për këtë dëshirët e ti e qërtoj miqdadit Përshka këse kohë e dinti, po të kështë që në atë kohë qëka kështë me bo. Kështë që njëri ju duhet të, pa dëshem, kjo nuk nëmë kopëtan se njëri nuk ban me e dëshiru një begati, nuk ban me e dëshiru një kohët mirë, jo. Po në mikë dadi këtëve e shuze rrasën që njerëzit mësë të mbetin e dëshira. E të shumë konë në atë kohë, e të kështë shumë pas për i gamberin, në regullë se ka shkoj e ko Dhe nuk është qëllimi i asaj që kemi thënë të kaluarëm Që është problem, është problem që njëri ju me e dëshu një begati Jo, mirë me dëshu një begati Mirë po, jo që dëshira për atë begati Tëja hi e zënë tërësysh begatin që e kaj Masme përforat begati E pasem bitit mes, mes dëshirës asaj që nuk e ka Dhe i njërimit të asaj që e ka E kur vëpranaj, e kur e këzëm begatin, asë një heran. Daj mirë, në kemi qefë që, përshambull, dëshira i njëriut është, si kurës kështë e përshambull, diturica këtuar, si kurës e filoni, pasurica këtuar, si filoni në kuptim të halal, që ta shpenzone, tjepet, dhimon, kjo dëshira ti. Kjo dëshira nuk dhut me e pengu që, begatin që a e ka me shëzu, dhe mas me njëru, dhe me e vrejtë dhe me e njohë bekatin që Allah e ka dhonëtë. Në bashdim, Bukhariu Rahimullah përman kapitull 3, kapitull e që fletë, me nënda ma, ali sahibihi kush lutët për mikun e ti, që të shtohet pasuria dhe të shtohen fëmijet. Thot, Anes ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu dhe khalëto ale nebijis sallallahu ta'am jeuman një dit ishëm e peygamberin alihi sallatu wa sallam dhe nështepinu kështë askus edhe përveçmeja në nëstime dhe ummi haram ummi haram është tezja e njësebni malik radiallahu ta'ala anhu ishëm dhe më thonë me nënën dhe me tezën, kur hynën të këni pejgamberi sallallahu a.sallam. Dhe në tha, Ela usallimikum, atje u fali namazin, o dhali këthi gheri vaktis salat, nuk ishte kuha e namazit. Nuk ishte kuha e namazit, për pejgamberi në tha, atje u fali juve namazin. Atërë, njërin nga të prënishmit, kur po e rëfen të këtë rast, enës i bëllimbalik, tha, Uh, kër përëfën të dëmonë të smetusin nga e nesë, r.a. Pyte, tha, të ejnë e gjallë e nësën minhu. Kër e falë namazin për i gamberi sallëm, ku e vendosin e nesën? Nga se ishin një djallë edhe dy gra. Gra të kuptuam që i lam rapa, po e nesën ku e la pyte. Atërë, tha, gjallë e njëmini. E vendosin nga e djallë, tha, ti, thume sallabina. Pastaj, në na falin namazin. Pas ta i për i dua për banorë të shpis, me të mirët e dunjas edhe të mirët e ahiretit. Në në anesit tha, ojë dërgore allaut, huve i di muke, kë shëptorë e ti vogël, lutë allanë për te. Atërë për i gamëveri sallallahu sallam, u lutë për gjithë do të mirë, dhe në fund të dua së tha, Allahume ekthir malahu wa waladahu wa barik leh. O Zot, shtoj ak ti, jepi në të armen, dhe mon fmi dhe jepi në të armen, pasuri dhe jepi bereqet na që i kje dhonë. Kjo është rrasti që do të të klasin për të sot, edhe disa tira në vim, ku imam Bukhariu ka përnën këtë hadith, te kjo, kapi, kjo kapitull. Në manishtë pëse ka emërtu Bukhariu këtë kapitull kështot, domthon kapizo të çvet kur dikush lutet për mikuën e tij që t'i shtohet pasuri apo t'i shtohet fëmijë të rëndë për shkak se duaja pejgamberi ishte në fund kështu ato. Çfarë ka ocurrast? Kros tregon se pejgamberi sallallahu selam domon ne dit kahy në shtëpi tek Enes ibn Malik radhiyallahu ta'al anhu ku ishte aty nënati dhe është teza e tij. Teza e tij ishte umu Haram ndërsa nëna Enes Bin Malik është Romejsa nëmonë e njohur po gjitha është edhe tezja ti Enes Bin Malik është nga sahabit e pejgamberi talisëm të, të njohur i qëli i ka shërbi pejgamberi talisëm dhe dhe dhe vite kërkar pejgamberi talisëm në medine nëna ti e ka drgu Enesin tëk pejgamberi sallallahu sallam edhe i ka honë oj drguar e Allahut njerëzit për të më dihmojnë më pasuri, njerëzit për të më dihmojnë në formë ndryshme, unë për po kam dëshimi me të më dihmojnë me këtë fmiënë tim. Pra në jetë e ti që gjindët ty jëndë. Edhepse në rëfim karë shërptor, pejgamberi Alehi së dhe dhe nuk ka pas shërptor, për shkakës nuk ka pas në ojë për ta. Pëse duhen shërptorët në atë ko? Shërptorë mëse mërë një kërët, Ata sklavat e jo, s'kanë qenë këso ata. Parmi u gjindë më rrënda shtëpisë, s'ka pasë nevoj. Shka këti shpija, përshme ku në shumë në vogël. Ata i ka ima shumëtot për, për palatat naj, i kanë për mdoja, që i ka pasë e për shpija të mëdhaja, që t'ju pastrojnje, t'ju rrinë gati, t'ju shrujnë ushqiminë, t'ju bëjnë gati ushqiminë. Këtu s'ka pasë përshme ka mërëzëm. Nga se shtëpija, ti ku në vogël. E dinja a isha, Rad se kur fali natën pejgamberi sallallahu a tëllem, dhe vind të kuha më ronë sejgde, mi prek të këmbët që më ledhikom se sun përbinë sejgde, ka që ka qenë shpija pejgamberi talihis të ratu sallallahu. Në këtë shpihi të më honë që realisht e shumë e vogël, një dhomë shumë e vogël, që ka duhet sërptuar, të, të vetës ki ka sikë dhe shumë t'aftëm. Por e ka marë pejgamberi sallallahu a tëllem, e nesin r.a të ala anhu, p shkëtëre filanin, dërgoja këtë filanit, që të edukuhet e nesin shtëpinë në pejgamberit Alehi Sanatu Sam. Dhe ka që ndërë për e nesin. 10 vjetë i ka shërbi pejgamberit Alehi Sanatu Sam. E që i bje se kur ka vdek pejgamberit Alehi Sanatu Sam, e nesin ka i ka pasë so vjetë 20. 10 i ka pasë kur ka arë pejgamberit Sam, mas 10 vitëve ka vdek pejgamberit Alehi Sanatu Sam, i ka pasë 20 vjetë. 10 vjetë është edukuhu dhe është ndër si e ka përshru këtë periudën e si, thot, i kam shërbi pegamberit Alehi sazumë dhëtë vjetë, thot, vëllaj për të dhëtë vjetë, nuk e mbaj men do njëherë që e ka ngritë zërin dhe i meje, apo më ka qërtuar publikesht, apo më ka nënqmuar, apo më ka ofenduar, kur, të? kur, thot, madhje e maj men njëherë, e pa të aprish punën, e të kuptim, qëm e kënjë punë, edhe, Yon vënu, eneja që i njejë deri për mi. E ka shku peqan sodë klinik pun, ai dukesh kur rrugos i ka pa po fëmijë tulujt. Ëu habit, ëu i lloj me ta. E pret peqan besa më ajo për porosin, e pret e pret skar me kërkuse, e ka dallme kërkuse, fëmijë që e kanë ndull kur ka pa, ai ka thonë enejet radjallata alanu, mos të shtrifga nga Allahu, kisha më të godit me kët misfak. Me soku ajo shtoga i druin juqë pastron dhëm me ta. E me tra me taj, që ka të bë me taj? është brush, brush e vogra. Ka që ka qenë qërtimi pegamberit Alehi sëtë të somë? Pa e të nëvezër pegamberit me Enesin, Radjallanu që ka qenë të gund i hujj, e ka prunë nëna vetë me durë dhe veta me i shërduj. Parno me fëmivë dhe njerë që me qenë. E kjo është hemull të pegalësën nuk ka qeni dhundë shumë, ka qeni butë, në familje ti më brendë është mureve, shtë për nuk kam Sëndi britë ma jaqështë mureve shtëpisë pegamberit Alehi, duke për ti, herë grusë, herë enesit, herë ati, ja, për, apsolut është. E pegamberit sësër, lem, ka ju një litë të kështëpia t'yna, për. Tho të dikush e qysh ka ju të gratë e huja. Se e nënë enesit, e nënë, tezë atisë, jenë gratë huja. E pegamberit sësër, ummi haramin, dhe më thonë, ummi haramin s'ka të smetime, thodë Qumë shtje, ja, apëton. Ndaj edhe, ka hima lirë të halëa të halëa të i, apëton. Ja, Por, zhëtë qoftë, ka qenë i dërgur e laotë. Ka qenë shumë e sigur dhe shumë e i ruajtur, se që mund tjetë në doko shtjetër, apëton. Ndërsa, në në në e njësë bëni Malik, radiallahu ta'ala anhu, në më dhonë, ka rastë për ta, si besimtare drejtë, Dua, dragu, çfarë shpiu rrit Anas ibn Malik? She ka rrit shpi i pejgamberit a nis asëm? E para, e dyta, e nonta, i kush ka qen? Babi anesh ka qen Malik ibn Nader. Donë, Anas ibn Malik, babi i tij Malik, Maliku ibn Nader. Ka qen? Edhe kur ka ar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ka dashur besuam e kaftu ngruja ti vazhdimisht dhe e ka tëtu me binë s'ka dasht dhe ka shku në damask për trektia t'i ka vdek ka me të vejnë në në nënesit r.a. me djallin e vetë e nënesin e fërë pas ta ishtë martu ka me të vej është martu me Ebu Talhan e lënsari Ebu Talha ka qenë edhajnë atë ku ka qenë idhujtar s'ka qenë musliman E i ka thonë, se ka qenë kërë e një orë, e zoja, kërë i ka bëhë ofertë me e martu, ka thonë, unë e kom një kështë për martesi, që të bëshë musliman. Bënë musliman, martu në mësi. E edhe është bëhë musliman. E në kuptim të kësaj, po dhe më thonë, se butare pasaj është dë dëshmu si musliman, shumë i dhevatë shumë, e shumë i sinqertë. Mirë për nga njerë njët i duhet një motiv, i duhet një arsye pak ma tivë me mëru pak ma mira përën. Dhe kërë ka pa që kjo gru, do më honë, është një gjenë jet në saj me sakrifiku, me hi në jet, me një burë, do mënë, pa kusht, pa kërkesa, thyrë të veqe e mbë mësliman, e ka provoku kjo, që ka, ka kjo fi, ka që interesant që kjo gru, për ma ufranën mua përën. E djetarët kanë thënë, mehri, dhurata e martesis, Me e mira e kërkuar në do njerë ka qenë, dhrata e kërkuar nga njënë e nësebni mali kërdiallahu ta'ala al-Hab. Dhe tezja ti umi haram është, të më thonë, një grua me dë vërtet e veçantë, kjo që ka qenë që ka në hadithë, kosh është umi haram? Umi haram është të ashtë një grua që ka qenë e afrë në pegamberin sallallahu a sellem, Edhe përgëmberi Alehi sasun kur ka shku në Kuba e ka vizitu këtë gru. Mbele, ka ondës më një që ka vendosë kokën e ti në prehën e saj, që e me këpëtu se ka pasë taform, përgëmberi Alehi sasun, nuk e vendosë kokën në prehën të grus hujë, edhe një ditë kur ka pasë kokën në prehën e saj, përgëmberi sasun ka fillu, ka qenë në kotëj në gjumë, e është ngritë. Edhe ka përgëzu, dhe më thonë për një ushtri që do të luftën në deti, në për të deti dë shkonë, për ta, do më në luftu për drejtsin, dhe për të ja umësun njerëzve vesimin, e për të përqu mesajnë e pekambirit a.s. dhe ka livdru, pekambirit a.s. ta dit i gataj, nuk është qërtima jun, e grukon, ka nëndrygu e allot, lëtë allotin për të gjynë, anë që, janë pjesë ati karavane më. E pas taj më vonë, dhe më thonë, në kohën, së më këtët, më avijut, r.a. nësh nisë një ekspedit për në Qipëra. Në pëjdetit, me shku në pjesën tjetër të oqanit, e në atë, në atë ekspedit, ka marë pjesë, um i haro, me burën e soja përën. Dhe pas të ka rritë atje, të honë, është zhvillu që ka është zhvillu dhe nëmohan në atë betej ka vdek u mi haram afa së dhe ka ka aty kur ka vdek është barrosë së dhe është gjemija e njërë me emne saj në qipër habë r.a.në kanar sahabët e pegamirit ka në kash largë me për habë fërën e zotit edhe me për habë mesajnë të e pegamirit a.s. me këtu kanë qenë nëmohan në këtë në këtë rëfimë Përgamesim ka thonë Allahusallimikum, atë falna me juve, që ka i bjen kjo? E në jesë s'ka qenë kuhë namazit, në s'ka qenë kuhë dreke, s'ka qenë kuhë hindis, s'ka qenë kuhë akshamet, por ka qenë në file. Ka dosh përgamesim më ufanshtë të këtyre, që rralisht në mi dhëmë vlerë namazit, kur falna ato pasaj këto. Përshak se ka ndodhë për shambull në për vene, ku ka një pak ma të larta, ka pas për le marë musliman në gjami për shkak të përgjithësisht të caktuara pejgamberi ka shkuar në fjalën tyne si llej legjitimimit të asaj shtëpie që tasht mund të falë namaz sikur se në xhamia si ata. Për, për arsye që kanë pas atë. Edhe këtu atfalem juve edhe të për shkak të bëreçit të namazit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po edhe për shkak të për shkak të vendit. Shikoni tash domthon kët kujdesin e muslimanëve për më mësu. Tash kemi dy grah dhe kemi një burë dhe një fmi. E të shme njëre kërreshtja, e njësi ku ka nëjtë. Kjo është kërreshtja, dhe më thonë, që thjeshtë veqë po kom qëfë me ditë. Jo, është dje. E njësi ku kalonë, dhe e bendusë në në, në djathë. Kështë është regullë, kër falën dhe më honë, dhe kjo të bëj me regullën e sofit. Kur rregullo kur falen për shallën burrat, kur falen gratë, kur ka burra, kur ka gra, kur ka fëmijë, kur rregullo çysh venditin rreshtat, safat. Është shumë rëndësi me din çysh me radhit, radhën. Është shumë rëndësi. Por edhe pegamëson sa është fal, para se me hol ka thonë rregulloni safat. Ngjituni, bashkohuni. Disa shprehje ka përdorur pegamëson për me u rregullu safat. Mande 40 vite mëse nuk është lidh, pa u siguruar se i ka nërgu safat mira përta. Ka pas lejmëtar më ja nga sa, mira, ja Resullullah, kësa ku ndreq, tanë është lidhë përgambeli për sa se dhe mëta. Përshkak se safe shumër ansi, rrath e shumër ansi. Përgambes më ka thonë, ka rrgu saf, ka thonë, o le te khtelifu, për te khtelif e kulubu kumë, po su ndonin saf, e që, të ndon zemrët e juaj ja e pasaj. Do në lidhja në saf, gjintja në saf, është edhe afrimi zemrëve. Jo është përndarës. Jo më ngushtu sa so me ndikun e mazë, në kuptim të koncestrimit, jo, por edhe jo me mejtë, onë sofat e zbrast. Ose më fërndarës, po dhudhë me reflektu, në falloj uniteti, në falloj dëshvëria, respekti, kur mështë nëman falen, edhe këthejnë ka Allah të bare, këtajnë. E kur ka burë, dhe ka gra, gra të falen mëra, pa. Në dërsonë se, ka burë edhe ka fëmijë ose ka burë edhe pasaj ka edhe gra atërë nuk bëtë safi veç me një njëri në që imamin me konë pastaj buri, pastaj gra ty ose safi njës ka atërë falet bashme imamin dhe namën e djatë të imamit dhe gration në saf mrapa dhe falen thët ibn Jabasi radjallahu ta'alanu se E kanë duhet me bujt tek pejgamberi sallallahu alajh wasallam për shkak se ka pasoftur. Është ritninat pejgamberit më fol natën, edhe është ritimi i Ibn Abbas më fol më te. E të. të Alehi, zëm, e thmi, im të më përveshë, më, po të ka donon në majt te pejgamberi te Allahi sallallahu. For me, Ibn Abbas qoni ri, u them kafe për veshin pejgamberi, un kuptim ngri veshin. Po e tërheku ka qitë nonë e djathtava. Ktu e kijen ato. Ama e kam su. Do të thë, duhet më ne nonë e djathta imamit kur folsh me imamin. Ka rregull ato. Pastaj kur ka punuar Damozën, thot nëna e Nësit radhiyallahu ta'ala anha, at pasaj lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për nënën e tij si familje që të ne pa Allahu të mirë në dynjë na heret, në pa Allahu të mirë në dynjë na heret. Dhe kjo është ajo ja, të vëzor që e bën Islamin të kompletuar. Tmirë e dynjas, po të heret. Edhe pse ne krasem me vetë, të mirat a hedhin shumë më të lartë, mirat. Asë Allah hot, u l'akhirëtu khajrun, u abqa. Begajt e ahirit jënë matë mira, por dhe janë përjetëshme, shësët duniosët. Andajt, miret e ahirit jënë edhe në aspektin, edhe në aspektin e cilsisë matë mira, larga sojë, skrasur me të ahirit, me duniosët, por në aspekt në jetë gjatsisë, jënë përjetëshme, nuk janë sigurësët të duniosët. Duneja që fa të begatje me pasë, e mirë me konë, prapë se papi ka të metë të sajë, të. a i ka të metë të sajë. Mere që do begatin duneja që është, mere, që farë dhe kuftë? Pa e pasë nëjtë metë, pa e pasë nëjtë që ka që sënë regu, nuk të mundë shme. Duneja është kjo. Po pa të në kuptim të e gjatësisë, shkurtë, taman e banë, taman i së më knaqë, ja shkën të jashkën, të e shkën begatje. Së dy të sënë rinë gjatëm. Po, edhe ndryllu shafë. Përshikoni si Allah i përshku në begatit e gjenitit në Kur'an. Përndaj vetëm njërë, asë njërë, asë njërë, asë njërë, njërë njërë njërë njërë, nuk mu me ehe, parë mënumë se qëfarë begatit e kanë gjenit. Ane i përshikoni se është lutë edhe për dunet për jetë. Sigur se të manë e kam suha Allah, a Gjallahu ala, Rabbena, atina fit dunje hasena, vë fil, akireti hasena Edhe në atë botë, në heret të mira, në ruhen gazuar e gjënimet. E së të të mira të dhënjohës, të mirë të dhënjohës, të latë janë, në jetarë ka përmanë disa loja që mund të finë. Shumë janë, por nga më kërësore të përshamë ka përmanë, e mirë të dhënjohësër përshamë burë, gruja e mira. Që të bënë rahat, që të rëspektanë, të rënë derin, të rënë pasurin, të dukon fëmitë, burë i mirë për grun është begatia dhë njësë. Që Allahu Azuzel mi e mëndësu me më pas një burët mirë, qëllëni ka frikë zotin, kujdesit, i merë prezisi duhet, e kjojtë nga mirësit dhë njësë. Fëmiju i mirë është nga mirësit dhë njësë. Fitimi halal është nga mirësit dhë njësë, e kështë të më rapë. E të hirit janë të shumë të aptëm. Po se e ka përdu pega është në këtë loa, doa për këtë familje No no Anas ibn Malik. Oid gur elot, khoy dimuke. Enoi do për kët khoy dim jëroba është forma, do të thonë tasghir. Don ko forma do na bë kur një, një duret, një zvogluar, për për në në fjalë përdoret në mënyrë të zvogëluar, por jo për nëjmen, por për për gdhelje. Për për gdhelje. Për. Dhe ky tash me për tëngjush shipe, ky voglushi, a më thon, për të ndua pak më të veçantë, apo absolut, për të thon, po Dhe këmija nonës nuk në alët në koptit mirë Kur së gjithë nona mirë për të fmine vetë Dhe ju, për nejë vëlluët e popo Dhe për këtë djali që ka matë veçantë Atër për gënështë më boni Doatë veçantë për nësë më malinë Këndë tira tha, Allahume Ekthir ma lehu Ve valedhu, ve barik Lehu O zëtë Shtoj pasunin, e pasuninë Shtoj e afmitë Edhe jepi bereqetë Këmër ansia dhe Nuk tha për gënë Ja i pasurin, po tja pasurin, po s'ka përraqat. Aja pasurin, përshamu, po, nuk përkëthet në, nuk përkëthet në, rahmat, nuk përkëthet në dëshni mes antarët familjës, që ka duhet e, po? Që ka duhet e pasurin që ja se ranë raporte? Që ka duhet? Që ka duhet e pasurin që la, dhe më thonë, realisht, i ndonë burin me grunë, po. i bon fëmijtës. Me çin largos ndomos gazetin. Ose ose, ose forma ti at realisht jeta e vështirë. Andaj veç pasuria, jeta nuk i duhet apo. Edhe pse shikoni, peqam se ka bu do pasuri. Do lejohet me bu do, o zot çto me pasurinë? Nuk ka sh problem pasurinë. Por problemi është pastaj funksioni i pasurisë. A është në funksion të mirë? A është fituar halal, apo dorë halal? Por vetëm si sasi pa kuptim, besë bë nuk e kërkosen, nuk i duhet ashtu. Dhe co me pas, e veç e një kërë edhe këmë tirit e në tullë ta. Me pas, për më ushtim e dikan, më i ka zhu ati që dhënë e kam, e më bëhë shërmet, Allah luk. në lukë, kjo pasurin e këtë duhet, apë. Po adhe për fëmi është lutë, përndaj, besim të mëtoj lutët për fëmi, që Allah mi dhënë e vlad, është lutë, për gëmberin lutë, zekërija është lutë, dhe nga format kryesore që Allah u gjellore me të begatu, me pasurin pasuri, d Por vëberi, këllë vëjepi Berraçatë, pas Berraçatë apë, pas Berraçatë fëmijë, që nëmonë me qenë kënari, me qenë të edukumë që është duhet, me qenë në frimën e durë, këta e në, në, në, në ata që të bojë njerë. Por Zotë Narruj njerë me pasë fëmijë, e si është kriminellë, e vagabënd, e panë shërë, e për aptëkshia, hajë, ma mirë me së me pasë është barë për familinë, barë për shëshinë, është tim beleve. Ndaj, që të kësëtë si ka fillim, begatia që Allah të ja e për sëpruvë, nga njerë kërsta ka dhonë, dje se të ka kërsy për do punë, nëse nuk i djetë që është ka mënë si me ndullë situatë aftë. Ndaj është lutë për për Enes Ebni Malik, radiallahu ta'ala anëho. Dhe Allahu gjallë urej shpërgjik, duha së njesit, i cili donë, ka jetu gjatë, ka jetu përmi një qivjetë, nësë i binë marikë, është pesavijet të fundë që kam vdekë në Basra, radiallahu ta'ala anë harran. Edhe thëtë, shumë ka posë, ka posë shumë fëmi jetën, shumë fëmi ka posë, nësë i binë marikë, edhe pasurit ka posë shumë, përshka për këtë doasë të pegamberit, sënë Allahu aleyhi wasallam, përshka këtë doasë të pegamberit, përshka kët kujdesin kujdesin e prindet për fëmijën e tij që të përfiton nga një i mirë për thënë nga rasti edhe në kuptim të namazh që kan fal po edhe në kuptim të duaos të duaos dhe nuk është e kujdesme kjo që e kemi pa nga në në në nënë e nënë Malik vet autori Buhariu rahimullah është është rrit është edukuar dhe i ka mërë hapa të parë në rrugën e diesë nga sakrivisa e nonës të tjefër se Bukhari t'i ka vdikë baba endë dhe palinë Bukhario Rahimu Allah ka qenë në barkë në nonës tjej kër i ka vdikë baba se ka po babu në kërë imam Bukhario autore kështë e ka rritë, kështë e ka qëtë e djetartë nona tjefër ma dje në situatë ki përmanë fillim atje Nga një smundje është verbujnë në Bukariora i modë, s'ka pa po fara, kërë fëmi i vogët, kërë verbu është mërzitë shumë në më ti, njëse ka pasë e planem e ta, me qubë të djetarët e të, të gjallarët, me më mërdu djenë, se ka pasë baba e ti, djenë, më me më mërdu të rrugën, më më më marë, të rrugën e më mojë madë, të që i verdë, e ngu si fëmija, sëmësën, e kështë mëratë, Edhe ka bu do, ka bu do, ka bu do. Shiko Doja Nun, sot ashtu modë, Doja Nun. Edhe Bombës, Prindi lutëm i veçantë për familjen e vet. Desoninat, Nun Abu Xharit, Nina Njum, e ka pa po Ondr Ibrahimin Alayhis salam. Edhe kjo ju ka, domthon, ka on djalët i ka von Ibrahim Alayhis salam, djalët që po lutesh për të, Allahu ja ka kthyt pomrit. Edhe është ngrit nga Xhumë, një kur çfarë diçka si li on kthi. Çfarë fundu? rrit kur ka pa djoli soi po es normal, jashtë e ka kthy Allah shikimin. Dhe Allahsa që e merr, është ai që e jep. Normalisht mi një rrugë të dhura mjeksore ose çka duhet mirë, po as mund anash duan. Duhet të jesh në voz armë mora, që Allah më mbrojtë, më rujtë, më edukoe e gjithë ato. Me çfarë do të vi nga për dhe dhe astri, ka, garë, Allah, glushi, një jetë. Prandaj në ona nesë te hadit, pandaj edhe ka zhdurastin kaon peqarën e mbiya sallallahu e kë vëglushe, një dhomë të vçën për për ta afte. Kujdesi për situatët, për rastët, për prëzimit nga njërës të mirë, e kështu, kështu më rafë. Kjo është një rastë, do mënë që e ka prëmë Bukhari Rahimullah në këtë kapitull. Ka dhe, dojmë, ishte, nësia që të dhëzumë, ma te për haditha, parë me që ka kalu koha, po me aftohemi sot me kaqë, e vazhdojmë tu të inshallah dhe me kapitin e tjera që flasin dojmë për raportet, e prindë me fëmjët të një edhe në kuptim të kujdesit, mëshirës, përgjëdhjës, edhe, edhe, dhe më thonë, formëve të tjera të raporteve që realisht të tregojnë se islami me këto dhëzime në mëson që në familje tonë të, të, të mbretnën dashulia, raspekti, kujdesi, e, afersia, e jo e jo e kondër ta. Dhe, si kur që e përmene atë në vëzër, kër një fëmjë rritin këtë ambient me namaz, e me dua, e me përgjëdhjë, e me m Atërshim se dhe të deltë ndryshë në shkodhë në tije, mes në mesë në tije dhe në shosinë tije në përresi. Allah në dha është mirë në, në dunja, e në dha është bërraqatë të du, Allah në dha është mirë në heratë në agëzovë që t'jemi në afërësitë i Mohamedi, talihis, salatu, salam, me shokë vëti mir, të mirë, në bëftë Allahu Gjallahu, la shambullë të mirë dhe model dhe inkurahim për të tjeret, në begati në bëftë të në ruasë, Në sëpërua në bëfë dhurimtarë, e nga bimet eventuale në mundësofëtë Allah që të kërkujmë foali edhe të pëndujmë me të të thime të kaj. Allah është për lëvejtë për gëmandin, për kaxhë, për sotë me kaxhë të akomi në qëllën të takim e të ashme. O sallallahu ala muhammadi, o ala alihi, o sallallahu ala alihi, o sallallahu ala alihi, o sallallahu ala alihi, o sallallahu ala alihi.